ETB reportajeak. Vanas, eh, la tatuaje la inaze orinden ala urtetik, bueno, niki da, eh, da, da da buretonan gore da zombies eta Fat tatuajea egiten ari zaio besoan Dizeinu hiluna da txuribentzean, agure ximur baten horpegia de abru txurarekin. Artista da, diseinu originalak egiten ditu eta ez du inoiz irudi bera birritan egiten, baina bere lan egiteko hiala bezeroen azala izaten da. Egin ba, kuadro baten modo. Dago beste tinta berrizek, horratxak, eh, danado diferentik. Teknika jakin dizu, baina dakizu nien, marrazimodun Bere lanak, bereziak dira, ez da jendeak gehien eskatzen duena, baina hala ere, mota guztietako pertsonak tatuatu ditu. Gitarra ditutu, ba, lanetari, airakasliak, e, bertsaina, lanetari. Pirtsinekin ere gauza bera gertatzen da. Lidia Loganek ama urte dara matzar egiten eta bezeroak urteuetan eta direla dio. Duela urte batzu, bankura joatea eta ikustea, tipo bat, pirtsinekin. Oso gauza raroa zen ez, eta gaur egun posiblea. Eta, eskotan ere ikusten dugu zima, jende dagoen izkaitzen bazdakit. E, Madona ditzen dena eta e, da, ez dakit ze programan agertzen delako baten bat eramaten duela. Izan ere tatuajeek eta pirsineek antzina zuten iduditxarra galdu dute eta orain modan daude, kalera irtetea besterik ez dago hori ala dela ikusteko. Lagun batekin joan nintzen eta bueno duzta de lokura eta eta kitu. Moda, ze ontsa bertan ez nuke ingo beste batek. Eh? Pentsen hando lako moda bat ala eta jentiek eh, tatuajeek ipineen dazua beste batek ipineen dabeleko, are beste batek ikusetxo eta... Gaztiak eta eraten dabie eta holango goa emoten de besteakit polita geltzun da guztatzen pentsa edarako eta piztakit. Estetikagatik eta gehiagi pentsatu gabe, horrela erabakioi dute bezero gehienek gorputza zulatu edo tatuatzea. Profesionalek ordean gauza batzuk argi izateko gomendatzen dute. Zure lengo tatuazkiagoa ba, bueno, topiko, da? Topikoa esan bidot. Ondo pentseo, lehenengo lehidu zer nahi duzunen, gero jugu negrengu dara ikusi lanakonak baditzen, torten dira da ez dut zut zut zut zut zut Ese, hau eze, Ba, ezen, giniatzen. Eo etortzen, ba, bat nozko zuta, ba, ez da momentua egiteko, eh? Eo eten zara etzera, eta pasatzen denean, ba, etortzen zara nahi ba ez. Moda guztiekin gertatzen den bezalaan, denborarekin askotan bezeroak aspertu edo da mutu egiten dira. Ba, ba, daude ere, ba, ikendu egin dituztenak batzuk, beste batzuk egiteko edo igualgarai batean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 Ezti, estigma, baina igual nono no, izen zuzio zer okerra tatuaje hitz ez zu, guztetik altzu, jendiek guzti ez da hitz. Ba. Minuri guztetik. Pasan, jenen ban Alemanian, holako e, ba, elefante bat, birra bat edaten, zesan gautzun dik. Ba, izen zan, momentuko gauze bat, egon milenan edaten. Jende askorentzat nentzat, tatuajeak eta pirzinak, gorputza eraldatu eta experimentatzeko bide bat dira. Ba batzuetan jendea eskatzen duenen genetaletan egitea ba bai galdetzen di e, bizula. Ea, emango dio plase gehia, oserbai, ematen badizu plase hori hor, ba ondo dago, da, ez? No? Baina bestela askoz gehiago egingo, egingo genuke segurazi. <laughs> ah, <laughs> e, genietzen hori baspaia, e, federon arpeisen, eskutan, ta ikusien bestegunien bideo bat, hori jendea ba begixetatu eta barrutik. Jaulan talida, estado ha estado mugailla. Muga izatekotan beraz norberaren irudimenean dago. ETB hey, reportajeak